Розділ другий. Приблизно за тиждень я, повернувшись додому, виявив Меган, яка сиділа на сходах веранди, уткнувшись під боріддям у коліна. Вона зустріла мене зі своєю звичайною безцеремонністю. «Вітання!» – сказала вона. «Ви, мабуть, думаєте, що я прийшла до обіду?» «Звичайно!» – сказав я. «Якщо там відбивні або щось подібне, і на всіх їх не вистачить, ви мені скажіть відразу!» – попередила Меган, поки я огинав будинок, щоб сповістити патріч що за столом нас буде троє. Мені здавалося, що Патріч перехнула. Вона, як завжди, без слів, примудрилася висловитися, що не надто високої думки про цю міс Меган. Я повернувся на веранду. «Все в порядку?» – стурбовано запитала Меган. «Цілком», – відповів я. «Ірландський рагу». «О, це наче годування для собак, так? Я хочу сказати, що це в основному картопля та приємний запах». «В своєму роді», – погодився я. Ми мовчали, поки я корив свою люльку. Це була звичайна перетельська тиша. Меган зруйнувала її раптом та егоїстично. Я думаю, ви думаєте? Я така жахлива, як усі. Я був настільки вражений, що в мене трубка випала з рота. Це була пінкова трубка дуже приємного кольору. І вона розбилася. Я сердито сказав Меган: Дивись, що ти наробила. Це дивне дитя, замість того, щоб засмутитися, відверто посміхнулося. Я роблю, як ви. Відповідь її пролунала люто. Можна уявити, що так відповів би собака, що вміє говорити, хоча це може бути помилково щодо собак. Мені спало на думку, що Меган, незважаючи на свою схожість із конем, має собачий характер. І, звичайно, вона була не зовсім людиною. «Що ви сказали перед тим, як вона розбилася?» – запитав я, ретельно збираючи уламки заповітної трубки. «Я сказала, що думаю, ви вважаєте мене жахливою», – повторила Меган, «але вже зовсім іншим тоном». «Чому я маю так вважати?» – Меган серйозно пояснила. «Бо я жахлива», – я різко сказав. «Не будь дурненькою», – Меган тряснула головою. «Все точно, я не дурна, хоча багато хто так про мене думає. Вони не знають, що я чудово розумію, чого вони хочуть, і що я постійно ненавиджу їх». «Ненавидиш їх?» «Так», – відрізала Меган. І її очі дитячі, сумні очі дивилися на мене уважно, не моргнувши. То був довгий, уважний погляд. «Ви б теж ненавиділи людей, якби були схожі на мене», – сказала вона якби були небажаним. Вам не здається, що ви трохи хворі? Запитав я. Так, сказала Меган, це кажуть усі, коли чують правду. А це правда. Мене не хочуть бачити у домі, і я розумію чому. Мамуля ані трохи не любить мене. Я думаю, я нагадую їй батька, а він був жорстокий з нею. Страшенно жорстокий, судячи з того, що я чула. Тільки матері не можуть сказати, що їм не потрібні їхні діти і втекти від них, або з'їсти їх. Адже кішки з'їдають тих кошенят, яких не люблять. Мені здається, це розсудливо. Ні марна трата часу, ні неприємності. А от людські матері не залишають своїх дітей, навіть доглядають їх. Поки я жила в школі, все було не так вже й погано. Але ж ви бачите, що мамулі хотілося б залишитися з моїм прийомним батьком і хлопчиками. Я повільно сказав. Мені все ж таки здається, що ви не здорові, Меган. Але якщо припустити що дещо з того, що ви говорите, правда, то чому ви не поїдете і не почнете життя самостійно? Вона посміхнулася мені дивно, не по-дитячому. Ви хочете сказати, зайнятися справою? Заробляти на життя? Так. Чим? Я думаю, ви могли б чогось навчитися. Стенографії, машинопису, книжкової торгівлі. Не впевнена, що можу. Я мало розуміюся на справах. Зате, ну... Вона перед цим відвернулася від мене, а зараз повільно повернула голову. Її обличчя почервоніло, на очах були сльози. І коли вона заговорила, дитинство знову звучало в її голосі. Чому я не їду? Чи хоч би не спробую це зробити? Вони мене не хочуть, але я залишаюсь. Я залишусь. І нехай вони про це пошкодують. Нехай вони про це пошкодують. Ненависні свині. Я ненавиджу усіх у лімстоку. Вони всі думають, що я дурна і потворна. Я їм покажу. Я їм покажу. Це був дитячий, надзвичайно, зворушливий гнів. Я почув кроки на гравію за рогом будинку. «Швидко!» – люто гаркнув я. «Біжіть у будинок через вітальню. Підіть в ванну кімнату, митися. Швидко!» Вона незграбно схопилася на ноги і миттю залізла до хати через вікно, поки Джоана огинала кут. Я сказав їй, що на обід прийшла Меган. «Добре», – кивнула Джоана. «Мені подобається Меган, хоча я все-таки думаю, що вона трохи не сповна розуму. Дитина підкинута на поріг феями, але ж вона цікава. Схоже, я досі не приділив увагу преподобному Дан Келтропу та місіс Дан Келтроп. Адже обоє вони, вікарі та його дружина, були оригінальними персонами. Дан Келтроп, напевно, був найдальшою від життя людиною, яку я коли-небудь знав. Його існування полягало в його книгах та вчених доповідях. Його дружина навпаки відрізнялася тим, що завжди все знала, хоча вона рідко давала поради, і ніколи ні в що не втручалася. Вона все ж таки волала до совісті жителів села, немов уособленням самого господа. Місіс Дан Келтроп зупинила мене на Верхній вулиці другого дня після того, як Меган приходила до обіду. Я, як завжди, здивувався, тому що місіс Дан Келтроп рухалася так, ніби вона не гуляла, а гналася за кимось. І тому набувала приголомшливу схожість із хортом. А оскільки її погляд був постійно зосереджений на горизонті, я був впевнений, що її мета знаходиться за півтори милі звідси. О, сказала вона, містер Бартон. Вона це сказала трохи з захопленням. Тоном людини ще розгадала особливу хитру загадку. Я підтвердив, що я справді містер Бартон і місіс Дан Келтроп, залишивши спокій обрій, спробувала зосередити свою увагу на мені. Я хотіла вас побачити. Я нічим не міг допомогти їй. Вона стояла, хмурячі брови, перебуваючи у глибокому збентеженні. Щось дуже гидке сказала вона. Прошу вибачення за це, вражний, сказав я. А, крикнула місіс Дан Келтроп, анонімні листи. Що ви за історію з анонімними листами привезли до нас? Я не привозив її, заперечив я. Це тут уже було. Нічого подібного не отримували, поки ви не приїхали, сказала місіс Дан Келтроп, звинувачуючи. Листи приходили й до нас, місіс Дан Келтроп. Цей жах почався давно. О, Боже, сказала місіс Дан Келтроп, «Мені це не подобається». Вона замовкла, і її погляд знову втік у далечінь. Потім вона повідомила. «Я не можу позбутися почуття, що це щось погане. Ми не такі тут. Заздріч, звичайно, і злість, і дрібні сутички з давніх-давен. Але я не думала, що є хтось здатний на таке. Так, ніколи не думала. І це засмучує мене. Бачите, бо я мала б знати». Її прекрасні очі повернулися з обрію і знайшли мене. У погляді було занепокоєння і щире замішання. «Чому ви б мали знати?» – запитав я. «Я завжди все знаю. Я просто відчуваю, що це мій обов'язок. Кейлиб проповідує правильні ідеї та відправляє треби. Це обов'язок священника, але я думаю, що обов'язок його дружини знати, що думають і відчувають люди, навіть якщо дружина нічого не може зробити. А я не маю жодної думки, чий розум виявився...» Вона раптом перервала свою промову, ухильно додавши. До того ж, це дуже дурні листи. А ви, е, ви те щось отримали? Я поставив запитання з певною частковою боязливістю, але місіс Дан Келтруб відповіла цілком природним тоном, тільки її очі стали трохи ширші. Отак, два, ні, три. Я забула, що саме в неї говорилося. Щось дуже дурне про Кейлеба та шкільну вчительку. Так, здається, досконала нісенітниця, тому що Кейлоб не має схильності до флірту. Він ніколи не займався цим. Він цілком задоволений церковною працею. Звичайно, сказав я. О, звичайно. Кейлоб став би святим, сказала місіс Дан Келтроп, якби не був надто розумним. Я виявився в не змозі підібрати відповідь на подібну критику. Але це було ні до чого, оскільки місіс Дан Келтроп продовжувала говорити, незбагненим чином знову перескочивши від свого чоловіка до листів. Існує безліч речей, про які могли б говорити в цих листах, але цього немає, і це дуже дивно. Я навряд чи сказав би, що вони страждають. Надлишком стриманості. Кинув я різко. Так, але не схоже, що автор знав щонебудь. Щось реальне. Ви вважаєте? Прекрасні блукаючі очі знайшли мене. Так, звичайно. Адже у всіх нас є безліч гріхів. Якісь ганебні секрети, чому цей автор не використовує їх. Вона помовчала, а потім раптово запитала. «Що йшлося в вашому листі?» «Там стверджувалося, що моя сестра мені не сестра». «А вона вам сестра?» Місіс Ден Келтроп поставила питання з невимушеним дружнім інтересом. «Звичайно, Джоанна мені сестра». Місіс Ден Келтроп кивнула головою. «Це якраз і підтверджує те, що я мала на увазі. Насмілюся сказати, що існує інше. Її чисті, нецікаві очі дивилися на мене задумливо, і я раптом зрозумів» чому весь лімсток побоюється місіс Дан Келтроп. У житті кожної щось таємне, і кожен сподівається, що про це ніхто ніколи не дізнається. Але я відчув, що місіс Дан Келтроп справді знає все. І цього разу я відчув справжню насолоду, коли серцевий голос Аймі Гріфіц прогудів. Привіт, мод! Рада, що нарешті вас зустріла. Я хочу запропонувати змінити день розпродажу рукоділля. Доброго ранку, містере Бартон! Вона продовжувала. Я маю зараз заскочити до бакалійника, залишити замовлення, потім я піду в інститут. Вам це підходить? Так, це буде просто чудово, відповіла місіс Дан Аймі Гріфітс увійшла до крамниці. Місіс Дан Келтруб сказала. Підолаха, я був здивований, адже їй шкода Аймі. Вона тим часом продовжила. Знаєте, містер Бартон, я справді боюся? Ви про ці листи? Так, бачите, у них є намір... У них має бути намір. Вона замовкла, збившись з думки, примружилась. Потім заговорила повільно, наче вирішувала загадку: сліпа ненависть, так, сліпа ненависть, але навіть сліпий чоловік може потрапити кинджалом у серце, якщо йому випаде шанс. І що станеться тоді, містере Бартон? Ми довідалися про це ще до того, як закінчився наступний день. Патріч, яка просто насолоджувалася, Різного роду трагедіями, у дуже ранню ранкову годину ввійшла до кімнати Джоанни і з усіма подробицями повідомила, що місіс Сімінтон напередодні вдень наклала на себе руки. Джоана, страхнувши залишки сну, миттю сіла в ліжку. О, Патріч, який жах! Справді жах, міс. Аморально позбавляти себе життя, хоча тут, звичайно, не без того, що її довели до цього, бідолаху. Джоана зрозуміла натяк, її ледь не знудило. Ні. Її очі запитували Патріч, і Патріч кивнула. «Саме так, міс, один з тих брудних листів». «Як це огидно?» – сказала Джоанна. «До моторошно огидно. І все-таки я не розумію, чому вона має вбивати себе через якийсь там лист. Якщо тільки написане в ньому не було правдою, міс». «А що в ньому було?» Але цього Патріч не могла чи не хотіла сказати. Джоанна увійшла до мене бліда і вражена. Все це здавалося тим страшним, що містер Сімінтон був не тією людиною, з якою хоч якось можна пов'язувати уявлення про трагедію. Джоанна висловила думку, що ми маємо запропонувати Меган переїхати до нас на день-два. Елсі Холланд, сказала Джоанна, може гарна для дітей, але це така особа, яка майже, напевно, доведе Меган до божевілля. Я погодився, я представив Елсі Холланд, яка вимовляє вульгарність за вульгарністю і пропонує нескінченну чашку чаю. Добре створення, але зовсім не те, що потрібно Меган. Ми поїхали до Сімінгтонів після ланчу. Ми обидва трохи нервували. Наш прихід міг виглядати як щирим і як огидною цікавістю. На щастя, ми зустріли Оуна Грифіца, який повертався від Сімінгтонів. Він вітав мене цілком сердечно, і його стурбоване обличчя прояснилося. О, привіт, Бартуни. Ради вас бачити. Я боявся, що це станеться рано чи пізно. І це сталося. Клята справа. «Доброго ранку, докторе Гріфіц, сказала Джоанна тим голосом, який вона зазвичай говорила з нашими лухими тітоньками. Гріфіц підскочив від переляку і почервонів. «О, доброго ранку, місіс Бартон!» «Я подумала», – пояснила Джоанна, – «що, можливо, ви не помітили мене?» Оен Гріфітс почервонів ще густіше, його охопило від збентеження. «Я, вибачте, я зосередився. Ні, це не так». Джоанна безжально продовжила. «Зрештою, це я». Своєю персоною. Ну, просто нестерпна кішка. Сердито кинув я в її бік і сказав, звертаючись до Гріфіця. Ми з сестрою, Гріфіц, хотіли б знати, чи добре буде, якщо Меган перебереться до нас на кілька днів. Як ви думаєте? Мені б не хотілося безцеремонно втручатися в чужі справи, але все це надто похмуро для бідної дитини. Як Сімінгтон до цього поставиться, ви не знаєте? Грифіц хвилинку чи дві обмірково почуте. Думаю, це було б чудово, сказав він нарешті. Вона дивна, нервова дівчина, і для неї було б непогано відволіктися від всього. Місіс Холланд творить чудеса, у неї прекрасна голова на плечах, але у неї більше, ніж достатньо справ із двома дітьми. Той сам, Сімінгтон, він зовсім розбитий, спантеличений. Це було, я завагався, самогубство. Гріфіт скинув головою. Отак, жодних сумнівів. Вона написала Я не можу на клаптику паперу. Той лист, мабуть, прийшов учора з денною поштою. Конверт валявся на підлозі біля стільця, Сам лист був зім'ятий у грудку і закинутий в камін. Що? Я замовк, жахнувшись власної нетактовності. Вибачте, сказав я. Гріфіт сумно посміхнувся. Не соромтеся питати. Того листа було прочитано при зізнанні. Воно не викликає нічого, окрім жалю. Воно таке ж, як усі інші, складено в таких же огидних виразах. У ньому особливо натискається те, що другий хлопчик, Колін, не син Сімінгтона. «Ви думаєте, це правда?» вигукнув я недовірливо, Грифіц знизав плечима. «Я не маю жодних підстав для висновків. Весь той час, що я її знав, Сімінгтони були безтурботною щасливою парою, людьми, відданими один одному та своїм дітям. Правильно лише те, що хлопчик справді не схожий на батьків. У нього яскраве руде волосся, але ж діти...» Часто бувають схожі на дідусів чи бабусь. Але саме відсутність подібності могла породити це звинувачення. Підлий і раптовий удар на Але він потрапив у ціль, сказав Джоанна. Зрештою, інакше вона б не стала вбивати себе, правда? Грифітс сказав із сумнівому голосі. Я не зовсім у цьому впевнений. Місіс Сімінгтон дуже турбувала здоров'я останнім часом, нерви, істеричність. Я лікував її, намагався привести її нерви до ладу. Я думаю, це можливо. Потрясіння від листа, складеного в подібних виразах, могло привести її в стан паніки, занепаду духу, і вона намагалася покінчити життям. Вона могла розпалити в собі впевненість, що чоловік нізащо не повірить їй, якщо вона почне заперечувати написане, і сором і обурення могли наринути на неї з такою силою, що вона впала в божевілля. Самогубство, як результат хворої уяви, сказала Джоанна. Абсолютно вірно. Я думаю, саме цю думку я викладу на дізнання. Ми з Джоанною війшли до будинку. Вхідні двері були відчинені, і просто увійти здавалося нам простіше, ніж подзвонити. Тим більше, що ми чули всередині голос Елсі Холланд. Вона розмовляла з містером Сімінгтом, який, лежачи в кріслі, виглядав зовсім приголомшливим. Ні, справді, містер Сімінгтон, ви повинні проковтнути хоч щось, ви нічого не їли вранці, вже не кажучи про справжній, «Щільний сніданок, і ви нічого не їли вчора ввечері, і через це потрясіння, і все інше ви самі занедужаєте, а вам знадобляться всі ваші сили». «Лікар теж так говорив перед відходом», – Сімніхтон відповів монотонним голосом. «Ви дуже добрі, місіс Холанд, але…» «Випийте гарячого чаю», – сказала Елсі Холанд, наполегливо простягаючи йому чашку з напоєм. «Особисто я дав би бідуласі міцного віскі з содової. Він виглядав так, ніби сильно потребував випити». Як би там не було, він погодився на чай і глянув знизу на Елсі Холланд. «Я не можу віддячити вам за все, що ви зробили і робите, місіс Холланд. Ви справді чудові». Дівчина почервоніла, вона виглядала задоволено. «Ви дуже добрі, кажучи так, містер Сімінтон. Ви повинні мені дозволити робити все, щоб я змогла допомогти вам, не торбитися про дітей. Я за ними наглядаю, і я заспокою слух. І якщо є ще щось, що я могла б зробити? Надрукувати лист?» Чи зателефонувати? Неодмінно кажіть мені. Ви дуже добрі, сказав Сімінгтон. Елсі Холланд обернулася, помітивши нас, і квапливо вийшла в хол. Хіба це не страшно, сказала вона ледь чутним шепотом. Я, дивлячись на неї, подумав, що вона справді дуже мила дівчина, добра, освічена, практична у критичних ситуаціях. Повіки її чудових блакитних очей почервоніли, підтверджуючи, що вона настільки чуйна, що приливає сльози через смерть господині. «Чи можемо ми з вами поговорити хвилинку?» – запитала Джоана. «Ми не хотіли б турбувати містера Сімінгтона». Елсі Холланд зрозуміло кивнула і повела нас у їдальню. З іншого боку холу. «Це жахливо для нього», – сказала вона. «Таке потрясіння. Хто б міг подумати про щось подібне? Але, звичайно, я тепер розумію, що останнім часом місіс Сімінгстон виглядала підозріло. Жахливо, нервова та слюзлива. Я думала, це через нездоров'я, хоча доктор Гріфітс Часто казав, що вона не має нічого серйозного. Але вона була роздратована і дратівлива. І в інші дні неможливо було зрозуміти, як з нею поводитись. «Ми, власне, зайшли...» – м'яко перебила Елсі Джоана. «Щоб дізнатися, чи не можемо, ми запросити Меган на кілька днів, якщо, звичайно, вона цього захоче». Елсі Холланд виглядала дуже здивовано. «Меган?» – вимовила вона із сумнівом. «Не знаю». «Я хочу сказати, це дуже мило з вашого боку, але вона дуже дивна дівчина. Ніколи не можна вгадати, що вона скаже чи що вона думає». Джоанна сказала дуже нейтральним тоном. «Ми подумали, а раптом це допоможе». «О, звичайно, якщо вона погодиться, я маю на увазі, що мені треба дивитися за хлопчиками. Вони зараз з кухаркою і за бідним містером Сімінстоном. Він потребує нагляду, як ніхто». І стільки всього потрібно зробити, і за стільки маду глянути. У мене справді нема часу, щоб приділити його Меган. Я думаю, вона на горі, у старій дичачі. Вона, мабуть, нікого не хоче бачити. Я швидко вислизнув із їдальні і пішов сходами. Стара дичача була на верхньому поверсі. Я відчинив двері і війшов. У кімнатах нижнього поверху, що виходить вікнами до саду, за будинком, штори ніколи не засмикували. Але в цій кімнаті, що виходить вікнами на дорогу, штори були зачинені у тьмяному сірому напівтемряві я побачив Меган. Вона скорчилася на дивані, що стояв біля дальньої стіни, і я відразу згадав переляканих звірят, що ховаються. Меган скам'яніла від страху. «Меган!» – гукнув я її. Я ступив вперед, і зовсім несподівано мій голос набув того тону, який кажуть, бажаючи заспокоїти налякану тварину. І я всерйоз здивувався тому, що в мене в руках немає моркви чи шматка цукру. Мої почуття вимагали чогось такого. Вона пильно глянула на мене, але не ворухнулася, і її обличчя не змінилося. «Меган», – повторив я, – «Джоанна, я цікавимося, чи не хочете ви побути у нас ненадовго?» Її голос пролунав глухо у каламутних стінах. «Побути у вас? У вашому будинку?» «Так». «Ви хочете сказати, що заберете мене звідси?» «Так, моя Люба». Вона раптом затремтіла, Це виглядало лякаюче і дуже зворушливо. «О, заберіть мене звідси. Будь ласка, заберіть. Це так жахливо». «Бути тут і почуватися злим». Я підійшов до неї, і її руки вцепилися за рукав мого плаща. «Я боягузка, і я не знала, що я така боягузка». «Все гаразд», – сказав я. «Такі події розхитують нерви. Ходімо». «Ми можемо піти зараз? Негайно. Звичайно. Тільки ви повинні взяти деякі речі, я вважаю». «Які речі? Чому?» «Люба дівчинку», – сказав я. «Ми можемо надати вам ліжко і ванну, і відпочинок від усіх цих справ». Але будь я проклятий, якщо я позичу вам свою зубну щітку». Вона несміливо трохи чутно гехикнула, наче схлипнула. «Я розумію. Я думаю, я дуже дурна сьогодні. Ви не повинні звертати на це увагу. Я піду та зберу речі. Ви... Ви не підете? Зачекайте на мене. Я дочекаюся вас. Дякую, величезне вам спасибі. Вибачте, що я така дурненька, але це так страшно, коли мама вмирає. «Я знаю», – сказав я. Я лагідно поплескав його плечу, вона обдарувала мене вдячним поглядом і зникла у спальні. Я спустився вниз. «Я знайшов Меган», – сказав я. Вона збирається. «О, як це добре», – вигукнула Елсі Холланд. «Це розважить її. Вона справді нервова дівчина. Ви знаєте, важка. Для мене велике полегшення. Знати, що немає потреби пам'ятати ще й про неї, як про все інше. Ви дуже добрі, місіс Бартон. Я сподіваюся, вона не завдасть вам неприємностей». «О, Боже, телефон, я маю відповісти. Містер Сімінгтон не в змозі». Вона квапливо вийшла з кімнати, Джоана сказала. «Який дбайливий ангел!» «Ти говориш зі злостю», – зауважив я. «Вона гарна, добра дівчина і, звісно, дуже чутлива». «Дуже і сама це знає». «Це не гідно тебе, Джоанно», – сказав я. «Хочеш сказати, чому б їй не робити свої справи?» «Саме так. Я ніколи не могла спокійно дивитися на самовдоволених людей», – сказала Джоанна. Вони пробуджують у мене найгірші інстинкти. Як тобі, Меган? Скрутилася в грудку, в темній кімнаті була схожа на побиту газель. Бідолашна дівчина, вона справді погодилася перебратися до нас? Вона підстрибнула від радості. Лухі удари важкого предмету об підлогу і обстіну долинули схолу, сповіщаючи про наближення Меган та її валізи. Я пішов на зустріч дівчині та забрав її ношу. Джоанна наполегливо промовила мені в спину. Ідемо. Я не можу двічі відмовлятися від гарної чашки гарячого чаю. Ми вийшли назовні. Мене дратувало те, що валізу до машини витягла Джоана. Я вже міг пересуватися лише за допомогою милиці, але ще не був здатний до атлетичних подвигів. Сідайте, сказав я Меган. Вона залізла в машину, я слідом за нею, Джоанна завела двигун і ми поїхали. Ми прибули до Little Фюрц і увійшли до вітальні. Меган впав на стілець і залилася сльозами. Вона плакала, як дитина. Схлипувала і ривла на весь голос. Я вийшов із кімнати в пошуках ліків. Коли справа стосується чутливих сцен, подумав я, від Джоанни користі більш, ніж від мене. Незабаром я почув хрипкий голос Меган. Вибачте мене, це виглядає по-ідіотськи. Джоанна м'яко заспокоїла її. Ані трохи, візьміть іншу носову хустку. Я дійшов висновку, що Меган потребує зовсім іншої підтримки. Я повернувся до кімнати, і простяг дівчині наповнену до краю склянку. «Що це? Коктейль? Коктейль? Справді?» Сльози Меган миттєв висохли. «Я ніколи не пила коктейлів». «Всім нам доводиться колись починати», – сказав я. Меган дуже обережно маленькими ковтками скуштувала напій, потім променева посмішка осяяла її обличчя, вона закинула голову і одним ковтком проковтнула все. «Мені це подобається», – сказала вона. «А чи можна ще мені?» «Не можна», – відповів я. «Чому?» «Хвилин за десять зрозумійте». О, Меган перенесла увагу на Джоану. «Я винна, влаштувала тут таке ревіння, я навіть не розумію, чому. Це виглядає дуже безглуздо, тому що є така рада опинитися тут». «Все гаразд», – сказала Джоана. «І ми також дуже раді, що ви у нас». «Вам чому радіти? Ви просто дуже добрі та співчутливі, але я вам вдячна». «Будь ласка, не треба подяки», – сказала Джоана. «Це мене дуже стискає. Ви наш друг і ми раді, що ви тут» і вона повела Меган нагору влаштовуватися. Уйшла Патріч з дуже кислим виразом обличчя і повідомила, що вона приготувала лише дві чашки заварного крему до обіду. І що їй тепер накажете робити? Дізнання провели трьома днями пізніше. Час смерті місіс Сімінгтон було встановлено. Між трьома та чотирма годинами вона була в домі одна. Сімінгтон перебував у конторі, в обож служниць був вихідний, Елсі Холланд гуляла з дітьми, а Меган десь каталася на велосипеді. Лист мав прийти з денної поштою. Місіс Сімінгтон, мабуть, забрала його з поштової скриньки, прочитала і потім у стані сильного збудження взяла глиняний флакон, в якому тримала ціаніт для знищення осиних гнізд, розчинила пігулку воді і випала, написавши лише кілька свальованих слів. «Я не можу». Оун Гріфітс дав медичний висновок – і відстоював ту думку, яку вже викладав нам – про стан нервів місіс Сімінгтон та про її психічну настійкість. Коронер був вихованим і обережним. Він говорив зіркотою, засуджуючи людей, які пишуть такі підлоти в анонімних листах. Хто б його не написав, це морально, і той, хто відправив лист, несе моральну відповідальність за вбивство, сказав коронер. Він висловив сподівання, що поліція скоро відшукає злочинця і вже є проти нього заходів. Подібний безглуздий і підливчинок заслуговує на покарання за законом. Під керівництвом коронера присяжні винесли неминучий вердикт самогубство внаслідок тимчасового божевілля. Коронер зробив усе, що міг, і Оон Гріфітс теж. Але трохи пізніше я, затиснутий у натовпі збуджених сільських жінок, почув свистячий шепіт, що з ненавистю вимовляли вже добре знайомі мені слова. «Не буває диму без вогню. Ось що я кажу». Так, Щось у цьому недмінно є, інакше вона ні за що б не зробила цього. На якийсь момент я зненавидів увесь Лімсток і всіх цих жінок, які пліткують. Коли ми вийшли назовні, Аймі Гріфіц сказала, «Ну от і все, не щастить діку Сімінгтону, важко це все винести. Хотіла б я знати, чи мав він якісь підозри. Я був вражений». Але ж ви чули, як він сказав, і дуже палко, що в цьому брехливому листі немає жодного слова правди. Звісно, він сказав так, абсолютно вірно. Чоловік має захищати свою дружину, і дік захищатиме. Вона помовчала і потім пояснила. Бачите, я знаю діка Сімінгтона дуже давно. Справді, здивувався я, я зрозумів зі слів вашого брата, що він лише кілька років тому купив тут практику. Так, але дік Сімінгтон бував у наших краях на півночі. Я знаю його багато років. Я подивився на Аймі з подивом. Вона продовжувала, то не її ставав м'яким. Я знаю Діка дуже добре, він гордий чоловік і дуже стриманий, але він з тих, хто може бути дуже ревнивим. Це пояснює, сказав я обережно, чому місіс Сімінгтон побоялася показати йому листа або розповісти про нього. Вона злякалася, що він, будучи ревнивцем, не повірить її поясненням. Місіс Грівіс глянула на мене сердито і зневажливо. Великий Боже, вигукнула вона, ви що ж думаєте, є такі жінки, які підуть і нап'ються цяністого калію через брехливе звинувачення? Коронер, здається, вірить, що це можливо. Ваш брат теж. Амі перебила мене. Чоловіки однакові. Все зроблять для того, щоб дотриматися пристойності. Але вам не вдасться змусити мене повірити в цю нісенітницю. Коли невинна жінка отримує такий лист, вона тільки сміється і викидає його. Саме це я її... Вона несподівано запнулася і потім закінчила. Зробила б. Але я помітив паузу. Я був певен, що вона мало не сказала. Я зробила. «Без жодних там Я вирішив, що голошу війну ворожому селу. «Я розумію», – сказав я чемно, «Ви теж отримали листа». Аймі Гріфіц належала до тих жінок, які зневажають брехню. Вона помовчала трохи, порозовіла і сказала. «Так, але я не дозвола собі турбуватися». «Таке ж брудне?» – я питав співчутливо, як співчуваючий друг. «Звичайно, такі листи завжди брудні, маячні божевілля. Я прочитала кілька слів, зрозуміла, що це таке, і відразу кинула лист в кошик для сміття. І ви не подумали про те, щоб віднести його до поліції? Тоді ні. Що менше чуток, то краще, подумала я тоді. Щось всередині мене хотіло сказати. Немає диму без вогню, але я стрімався. Я запитав Аймі, чи не знає вона, як смерть матері відіб'ється на фінансових справах Меган. Чи не буде дівчина змушена заробляти на життя? Здається, їй дещо залишила бабуся. І, звичайно, дік не вижена її з дому. Але для неї було б краще, чим зайнятися, а не вести рослини життя, як зараз. Ну, я б сказав, що Меган зараз у такому віці, коли дівчатам хочеться радіти життю, а не працювати. Амі почервоніла і різко сказала. Ви, як усі чоловіки, вам гидка думка про працюючих жінок. Вам здається неможливим, щоб жінці хотілося займатися справою. Це здавалося неможливим і моїм батькам. Я так хотів навчатися на лікаря, вони відмовилися платити за моє навчання, але вони охоче платили за Оуна, А ще невідомо, можливо б я стала б кращим лікарем, ніж брат. Вибачте, сказав я, все залежало від вашої зацікавленості. Коли хтось хоче щось здобитися, вона швидко перебила мене. О, я всім задоволена зараз, у мене багато можливостей для роботи. Моє життя сповнена справа. Я одна з найщасливіших у Лімстоку. Є чим зайнятися, але я борюся з дурними старомодними забобонами, що місце жінці у домі. Вибачте, що я вас чимось образив, – сказав я. Я й не припускав у Аймі Гріфіц подібного шаленства.